Vår folkkärre och färgstarka trubadur Ever Tob fyller 75 i år och får en argentinsk orden. På Argentinas ambassad håller han ett bejublat tacktal. Oid, mortales, el grito sagrado, libertad, Oed el ruido de rotas cadenas, y venen trono a la noble igualdad. I tror provincias Unidas <klart> Evertov svarade med att som tack citera Argentinas nationalsång på äkta kastilianska och på mottagningen efter ceremonien bad vi författaren om en kommentar. Ja, kommentaren det är den att det var ovanligt så så sysstande där. Föregick i Mek till Argentina vilka försiktade, vilka försiktade så vilka sysstare människor det. De stod ni var det var såna deklarerade då. Det var Argentinens nationalsång. Ja, ni, ni talar också kastilianska. Ne. Então, entonces podemos uh, hablar castigliano. Un poco. Un poco se sí. Känner ni er hedrad på den här festen på, på argentina I allra högsta grad. Ja. I allra högsta grad. Jag har ju skrivit så mycket där om Argentina och på något sätt vill jag väl uttrycka sin uppskattning. Av vänlighet så att jag tycker jag man ska sätta värde på. Om du ser en i form av en god middag eller en orden eller en utflykt eller en, vad som helst. Det spelar ingen roll för mig. Och vi behöver inte uppmuntra. Det behöver vi alla i vårt arbete. Intervjuare Kerstin Lindström.